Sziaztok, ez itt a clickplay 96. adása. Hú, uh, mert itt tart. Biztos, hogy az, mert én írtam fel és jól írtam. Igen, fel. igen, én, én neurotik vagyok, és aki jól felírta a dolgokat, az pedig. Mike, sziasztok. Így van. És itt vagyunk, és most igyekszünk visszatérni a normál kerékvágásba. Így mondták, van. Két havonta lesz egy. Hát nem. <síthat> Azért remljük, odáig nem folyó a helyzet. Bár ugye te hát minden hétvégén tengerparton akkor lehet? Ha? most voltam életemben először úgy, igazán messze. Hát, eddig még a Balatonon sem voltam soha, úgyhogy jó nyomom. Most már ne is menj, mert lemész lesz, és így, Ja, ez a Balaton, ez ja, egy Ja, ez fos. a kis szar, érted? Igen. Néz. Úgyhogy nem is megyek oda többet, soha. Nának itt közelben van a Fertőtó, és a Magyarországi fel az egy mocsok szarhely, tehát ilyen putri iszap. Jó, most már azért kicsit oh. gyavítottak rajta, de azért nagyon gáz. De basszus, átmész az osztrák felére. És olyan, mintha mint Dubajban lenni, vagy én nem tudom. Tehát, hogy akkora különbség is ugyanaz a tó. Tehát, hogy elképesztő. Kíváncsi lennék, hogy mit tudtak volna kihozni még az osztrákok a Balatonból, ha a fele náluk lenne. <gül> meg kell próbálni áttolni hozzájuk, aztán megnézni, hogy mit csinálunk. <gül> meg kíváncsi lennék a horvát tengerpartra úgy, hogy még mondjuk Magyarországhoz tartozik. Lehet, hogy ilyen iszap lenne, meg döglött halak, meg ilyen szokásos dolog. Ja, ki tudja plusz a szép volt. Tudom ajánlani mindenkinek Iyanapet. Ez egy ilyen kis kisebb ilyen halász haluszerűség és ott olyan jó volt a part hogy hihetetlen. Az olyan, hogy lenézel a vízbe és ilyen több méterig lelátsz szinte. Igen, igen. Aztán meg sokáig bele lehet gyalogolni, mert nem ilyen űr hirtelen a víz. Jött el egy pancsolgatni. Ja, meg mit akartam, vagy majd akartam? Ja igen, aztán hazajöttem, és uh, és. Igen. igen. Most ugye kint azért húl hó és hózik meg ilyenek. Hát én reggel azt, a reggelt én azt hólapátolással kezdtem, nagyon örültem neki. Igen, hát ez egy tipikus március között. Így van, persze, persze. Megselepődtem. Tehát már úgy feküdtem le, hogy az ágyba vittem magammal a hólapátok, mert tudom, hogy reggel így kelek. Nem rossz. Barátnál furán én... nézed, de megoldottuk. Elég, elég jól indítjuk a gaming témát, én azt mondom. Így van. Úgyhogy uh, egy éles váltásra térjünk rá első napirendi pontunkra. De végül is ebben is hideg van. Hideg? Ja, igen. Hát, hát végül, végül is a hó ott is esik. Igen, igen tehát, hogy amíg én nem voltam itt itthon, így bejelentettek ilyen apró címet, mint a Division 2. Elég... senki, nem ére ki, tovább. Nem, <laughs> Nem hogy meglepődtem, mert nem lepődtem meg. Tehát most már valami. Tehát a Division első részével kapcsolatban már nem nagyon volt. Egy ideje csak kipofozgatták a szart. Miért azt mondtad, hogy nem olyan rossz? Most akkor hát miért de... szarosztad le? Nem, nagyon sok mindent csináltak vele, ugye? Ja, érti. Olyan lapdétek olyan jöttek ki KB, hogy, tudod, változtattunk 3%-ot ennek a troplétjén, annak a sebzésén. Ja, igen, 0,8%, igen, és akkor. Aha, oké, köszönjük szépen, ez, ez nem áttétezik. Ilyen... És akkor megváltozott az játékérmény, ez az ilyen, egész. Ez ilyen finom hangulás, hogyha takarítani meg tudna csinálni, egy szövegszerkesztővel, köszönjük. <gül> hát lehet, hogy náluk oké, is az, az dolgozott, csak senki más. Én nem <gül> tudom. De most állítólag bejelenteti, hogy két éve ezen dolgoznak. Tehát nem most kezdték el. Azt nézem, hogy megjelenés dátuma még nem nagyon van. Elvileg l 3 már mutatnak valamit. De tök mindegy, mit mutatnak, nem? Tehát, hogy... Ja, hát, hát, hogy az ő, Ubisoft az mutat valamit, és valamit tök más. Hát hát a... Most pont a, a Dision-nél érzem azt, hogy rohadtul nem lesz nagy a hype. Tehát az előzőnél nagyon nagy volt, és aztán kicsit mellélődtek, aztán ott utána, hogy aránylag rendbeszették, az már más kérdés, de... de most akármit fognak bemutatni, az nem nagyon fog tetszeni szerintem az embereknek. Vagy ha tetszik, akkor azt mondják, hogy várjuk ki a végét. Igen, hát most már szerintem őszopt ebből tanul, hogy nem olyanokat mutogatnak, amely nem lesz benne a játékban. Ja, persze, szerintem sem, sem lesz downgrade, csak azt mondom, hogy, hogy nem lesz akkor a hype körülötte, mint az első rész körül volt, mert mindenki fél egy kicsit beleugrani a dologba. Igen, viszont azért a division mert már van most is egy rajongó bázisa, szerintem. Ami, ami így elég nagy. Nem akarok senkit lesz, van, és a gyanú, hogy ugyanezek az emberek szeretik a destiny is. Lehet. Már mind két játék végtelen időt igényel. Úgyhogy nem tudom, hogy játszik mindenki mindennel. De, a hét meg B7, két... és akkor így megoldják a kozsra. Ja, igen. Vagy felváltva. Vagy igen. Város Nem tudom, én várom, én kíváncsi leszek, hogy mit, mit hoznak ki belőle. Én arra leszek kíváncsi, hogy tanultak e az első részhibáiból. Hát elvileg azt nyilatkozták, hogy, hogy igen. Hát ezt, hogy ezt nyilatkozták, hát mondják azt, hogy hát azért csináljunk. lesz, mint az első, és mutatunk egy szép trélert, ami kurvára nem olyan lesz, mint a játék, és ugyanúgy a boszokat 600 ezer töltényekkel megölni, mert azt mindenki utálta. Tehát, hogy azért csak nem. Igen, én, én mondjuk pont ez, ez az egyik leg, leg a pont. Ez nagyon szép mondat neki. Tehát ez, ez a legszarkalattosabb pontja a játéknak, ő nekem se jött be. Meg sokkal ez is eltántorított hogy ilyen, ilyen, ilyen csak az államfelek. Szerintem, hogy ez tök könnyen meg lehetett volna oldani. Hogyha csinálnak egy widelance hasonló rendszert, és ugyanúgy hmm. droppol jobb fegyvereket, vagy ilyesmit, de úgy, hogy mondjuk csak nem tízezerrel lesz több a sebzése, meg nem százezeres dps, hanem csak száz. Igen, a widelance tehát működött. Ha, ha egy kicsit levettek volna mindegyik kategóriának, a. tehát mint a régen a vovnál WoW is volt, amikor már 600 millió életed volt, és jött egy patch, és levették, és ledongradelték az egészet. Ha itt megcsinálták volna, és, és mondjuk tényleg csak az armoros dolgok haltak volna nehezebben, de azt is meg lehetett volna azért magyarázni, akkor jó, sokkal jobb lett volna. Na próbálták ezt egyébként így közbe tologatni, mondom ilyen százalékokkal, hogy akkor az armort egy kicsit lejjebb vették, hogy az ne számítson annyira, utána a HP-t tolták fel, hogy akkor az többet számítson, meg ilyen hülyeségek. Hát de ez... Hát nem most sok mindent sikerült vele elérni. Mindenesetre az elmutató, hogy a játék mostani állapotában sokkal jobb, mint a megjelenéskor. Hát azóta azért raktak bele bőven tartalmat, meg munkát. Csak, hát én... Tehát arra leszek kíváncsi, mennyire fog eltérni a Division 2, az 1-től. Tehát, hogyha megint ugyanez lesz az, az, az, az MMO-s rendszer, és tényleg ugyanazokat a fegyvereket farmolod majd folyamatosan, csak egyre nagyobb számok lesznek ráírva, meg az ellenfelek is ilyen, ilyen, ilyen lőszer fognak funkcionálni, akkor az nem soha fog különbözni az első résztől. Hát igen. És valószínűleg a pálya is ugyanaz lesz, vagy nem tudom, hogy elmennek-e más területekre, vagy esetleg ugyanez a pálya lesz, csak jóval kibővítve. De például én simán el tudom képzelni a motorozást, amit már az elsőben is hiányoltam. Tehát, hogy oké, hogy autózni nem nagyon fogsz tudni a kihalt utcákon, de például egy motorra simán el tudná. Ja, lenne. És akkor lehetne ilyen trükköket nyomatni, meg ilyenek. Tehát le, lenne mit bővíteni. Csak más kérdés, hogy ezt a Ubisoft is látja-e, vagy, vagy, vagy majd lesz az, ami lesz. Ja, ugyanisztán azt, hogy második részt csinálnak belőle, és nem az elsőt abdítelik tovább, és mondják azt, hogy akkor ezt támogatjuk hosszú távon, az arra utal, hogy akkor eléggé átalakítják a dolgokat. Mert azért a Ubisoft mostanában azt csinálja, hogy hosszabb távon támogat egy címet. Igen, ez engem is meglepett. Tehát most amúgy előbb is hozhatjuk a gondolod a forrat. Ennek kapcsán. Mert ugye a rainbowszik is bejött be ez a modell, hogy hogy ott nem adnak ki újra és újra és újra egy játékot mint mondjuk a kodnál, hanem vagy a BF-nél meg az ilyeneknél, hanem hanem csak egy, mint upgrade lesz valami, igen, és ott igen. is ugye bevezették a starter edition és most ezt a forerunner -be is benyomják, és itt a forerunner is nemrég jött egy patch, amiről ugye beszélgettünk, hogy mondtad, hogy egy-két dolog megváltozott, meg ilyenek. Úgyhogy azért látszik, hogy így a franciák, csak, csak ez nem tudom, a Divisionnél is a, kicsit a sportszeretes néger csávó eszembe, hogy, hogy igyekszik, de azért, azért igen, fölrobban szóra. az autó, tehát hogy, hogy na, azért nem biztos, hogy így kellene. Igen, igen, igen. De egyébként a Divisionnél, ugye ez, ez egy ilyen mmo lett beállítva nagyjából, hogy akkor farmolsz, mint az állat, és akkor egyre keményebb cuccaid lesznek. Egy ilyennél megjátszani egy ilyen teljes második részt, ahol azt mondják, hogy akkor rezetelünk mindent, és kezdheted az elejéről, azért hát eléggé... Még most a destiny-nél is megúszta meg az Activision, nem? Igen, Mindenki meg hogy a imádta Destiny kettőt és senkinek nem tudott eszébe, hogy amúgy ezek rohadtul lehúztak minket pár évvel korábban. <gül> és valószínűleg most is <gül> Engem lefognak. Nem, mert kit érdekel, mert jó a játék. Én, én lelkes voltam el Destiny, egy nem jött ki PC-re. Úgyhogy a kettő az nekem igazából az egy. Igen. <gül> az az egy olyan, hogy nem csináltak egy ilyen master verziót PC-re, mielőtt kijött volna a kettő, hogy, hogy felzárkózzunk. De ezek szerint ők is úgy gondolják, hogy a story abba is egy fasság, meg ebbe is, úgyhogy Nem kell, az csak farmoly. a loot a lényeg. Jött is olyan reklám hozzá, hogy loot, a loot. <gül> Ennyi. A division is ugyanez kb. Viszont ilyenek már bele is. egyébként. A division -ben lesz benne egy olyan valami event, lehet, már is kezdődött, nem tudom, hogy pontosan mikor, vagy, vagy kezdődik, hogy, hogy tudsz farmolni már most a Division 2-be Tehát, hogy ab, abba fogod megkapni, hogyha kijön és megveszed. Hát ez nagyon menő. Tehát uh, igyekeznek. Hát a jó marketing húzás, ez körülbelül semmi más. Hát az, az nekik mindig minket. ment. From a Ubisoft-n. De kíváncsi leszek, mit mutatnak az e arra még kíváncsi, hogy mennyire lesz az közel a végső <gül> Mert az nem szokott túl jól működni. Ugye a Forerunner meg Starter Edition-t kap, úgyhogy azt sem felejtették még el teljesen, hogy így elássuk a vérbe. Mert a, a Starter edition ugye azt lehet tudni, egy ilyen Ubisoft játéknál, hogy ugyanazt a tartalmat kapod, mint a teljes játékban, csak sokkal lassabban. Tehát, hogy sokkal lassabban ha dolgokat, Ezáltal... A cserébe olcsóbb is, ugye? Olcsóbb, igen. És ezáltal elég sok playert így olyan orvasszájba farmolásra kényszerít lényegében a játék, hogy, hogy lesznek játékosak valószínűleg. Igen azért kérdés, hogy mennyi? Még ez kicsit húzás, főleg ha úgy veszük, hogy, hogy nem tesznek lehetővé későbbi upgrade lehetőséget, tehát hogyha ha esetleg úgy gondolod, hogy tetszik a játék, meg minden, de hogy ez neked rohadt lassú is, hogy beszeretnéd szerezni, akkor nem fogod olcsóban megvenni a teljes játékot, hanem ugyanannyit kell fizetned érte. Ja, az még egy nagyon nagy fosság, hogy Igen. nincs upgrade. Tehát legalább, legalább egy 10 dollárra lenne olcsóbb, még úgy is nyernének rajta, mert 15 ér adják. Tehát, hogy, hogy valamit, vagy, vagy nem tudom, egy kupont adnának, ami egy bizonyos ideig szól, vagy, vagy akármit kitaláltak volna. De hát ez így, na hát ez megint az a tipikus, az, hogy minél több húzzuk le az embert. Hát az, de most tök ebben az irányból, ezek a Starter Edition-okban, nem egy demo. Vagy inkább nem is, mint egy free-to-play játék. Tehát az, mint egy free-to-play verziója játéknak. Úgyhogy meglátjuk ebből is, mi Aztán jön, még talán ide az a kalózos, hajózós. Az is ugyanez lesz szerintem. Szerintem abban, lehet, abból. már az elején kijön egy Starter Igen. Vagy lehet, hogy már free-to-play lesz eleve. Á, azért nem tudom elképzelni. Vagy lesz egy normál játék, meg egy free to play. Tehát ezt a starteredésint adhatnánk ingyen is. Igen. Hát Amennyit kell benne farmolni. Tehát egy vicc. fogják. Amúgy én nem tudom, hogy te hogy érzed, de nekem, nekem tökre az jön le, hogy, hogy ez a ringbow aránylag bevált. De az mondjuk egy jó játék is. De hogy ezt, ez a foreigners nem biztos, hogy meg fogja menteni. Szerintem. Hát nem is ez, de mondjuk, ha tesznek bele még tartalmat. Én akarnak tenni? Így is. De nem tudom. <gül> <Nos> <gül> jó, szükség, fia, nem tudom. <gül> Hát új, új hősöket mindig tesznek bele, vagy ilyen karaktereket, amiket majd... Amiket majd jó drágán 8000 megveszed. Megfelec. a harmadik season pass tudod. <gül> így van, így van. Vagy rohadtul drágán ullokkodod. Meg mindenféle ciszomabb, ilyen... Ez a... Ez a hú, hogy hívják? Ezt már olyan Skinek. Nem, nem ez a mikrotranzakció. Ja, két, igen. igen, ez most már nem olyan divatos szó. Úgyhogy... Nem, abszolút, igen. teljesen nem. A DLC is az sincs. Nem, nincsen, nem. de úgyis. Tehát full-teljes árú játékok teljes, teljes tartalommal jönnek ki, mindig akkor megjelennek. <híris> <híris> Sajnos nem. Na mindegy. Térjünk át a következőre, ami a bár... Rátérhetünk végül is. Hát... Nem, nem egy nagy durás. Nem sok. Nem szoktunk a kodról mostanában beszélgetni. Ja, úgy, kodba új event van, de nem akarok többet beszélni róla, mert. Kínos a felvétel. Tehát borzalmas már. Tehát már ott tartok, hogy ez már nem az az idő. Ez, ez, ez egy, ez, ez egy pszichiát ennek is felfokozhatás. Tehát mondd el, miben? Add ki magadból. Ajánlom, hogy a, a patofexál jobban leköt mostanában, mint a kód, és amikor meg kell csinálnom a küldetéseket, akkor már kényszerűen, szabályszerűen remeg a kezem és pálya fejem. Tehát, hogy. hogy nem rossz játék még mindig, csak nagyon sok lett hirtelen a cheater, és, és nagyon lagosak még mindig a szerverek egy-kétszer. És olyan furcsa a hitbox is, meg a hit, a lövésnek a, a regisztrációja is pura, mert olyan, mintha így néha elpárolognának a lövedékek a levegőben, de ezeket leszámítva nem rossz játék. <gül> <gül> ezeket az apróság. Igen. De most jött az egy patch, ami így elcsesztett mindent? Nem amúgy. Mi történt? Szerintem régen, nekem régen is ilyen volt. Csak akkor nem zavart -e ennyire, vagy mi? De! Te változtál tehát, Csak most már lehet, hogy nem köt le az, hogy mennyi mindent beletesznek. Meg ilyenek. De És ez a season jó, passza, a helyzet, az megjelzik. Hát nem még... tudom. Én már, én, a én, én már rezeg a rész, de én még meg szeretném venni, mert elhatároztam meg a zombira kíváncsi vagyok. Tehát azt végig akarom tolni. A zombis dolgot. Meg ott, ja, ott úgy se zavar meg. be a játék. Tehát, hogyha a lagosak a szerverek, hogy ilyesmi, ott legalább nem más jön meg, hanem a zombi. Ja, ja. Az a DLC-s zombis az elég szórakoztató, nekem azt tetszett. Nem, az alap is jó volt, oké, hogy neked nem tetszett annyira, mert hogy aránylag kicsi, meg minden de például ott is annyi mindent meg lehet nyitni, meg ilyen hülyeség, ilyen extra marvaságok vannak elrejtve, hogy, hogy... Meg gondolom a második pályán szintúj, tehát. Yeah, yeah. Na, majd belenézünk. Na, de most ami a kód kapcsán felmerültem is ez, hanem az, hogy megerősítették azt, amiről a múltkor mi csak beszéltünk, hogy, pillanat, hogy a Black Ops 4 az jönni fog, és ezzel a logóval fog jönni, és már most viccelődnek, hogy a Black Ops 24 az majd ilyen vonalkód lesz. <gül> Igen. De azt szerintem így jól néz ki, tehát a következő azt szerintem simán lehet V. Jól néz ki, de közben beszéltem a szákossal múltkor, és ő mondta, hogy ez nem, ez nem egy római szám. Igen. De ez, ez, ez négy Strigula, és az ötödik majd az lesz, hogy ez áthúzva, tudod. A de simán. Simán lehet. Az de is jól a... néz neki, mondjuk. Jó. Ja, Jó. Ja. De mondjuk tényleg furán néz ki. Hát szinte annyira nem. nem. Nem, nem. Nem szar. És a Black Opsok, azok akik egyébként jók, jók szoktak lenni. Én kíváncsi leszek, de valószínűleg ez megint fog maradni. És nem csak azért, mert hogy ez már valószínűleg megint egy kicsit jövős dolog lesz, hanem azért is, mert ez valószínűleg, vagy hát ez még csak plegyka, de lehet, hogy nem lesz Steam-en elérhető, hanem csak a betűneten. Na, az mondjuk Úgyhogy kapjátok be, Activision! Engem egyre nem zavar. Ja, mondjuk azt gondoljuk. Engem e nem, hiszem, engem az nem, nem fog megállítani, áll. hogy azt mondjam, hogy nem érdekel, aztán ugyanúgy megvegyem. És a mostani kód is úgy. volt a betelőleten, nem? E nem. Nem. Nem, nem, nem, de hogy. Ez is milyen fura, hogy a mostani a következő meg igen. Tehát... nagyon kevés játék van. A kliens is úgy van felépítve, hogy így nem, nem arra van kitalálva, hogy itt nagyon sok játékot legyen. Tehát így, ugye baloldalt ott vannak, így az ikonok. Nagyon. Ja, hogy nem ilyen listában van, mint a Steam-en például, hogy ne, rengeteg nem. játékod van, hanem akkor mindegyik ilyen külön ikon, meg ilyesmi. Igen, igen. ugye be lehet állítani talán, hogy kisebb ikonok legyenek, de... A jövőre, tekintre gondolom, azért állították be, hogy majd később, Lát, amikor lesz legalább fejleszik. 15 játék, akkor majd érdemes legyen. Hogy 15, az még talán el is fér, most itt tényszegetem épp. De tehát nem, nem ez a nagyon sok játékos... Dolog. De ez miért érdekes húzás, hogy a Blizzard kliensébe teszik át. A cíkl is már több FPS van benne, mi ott volt az Overwatch, akkor a Destiny 2. Uh -huh. Meg hát akkor most jön el az új kód. Ja. Mégis nem hülyeség, amit csinálnak. Mert tehát eleve a Blizzard klienst is sokan használják. Ugye elég sok exkluzív játék van benne. Hát a Háztól meg az egész. És ilyenek. hogyha a koddal És akkor ez a steam meg se fog jelenni, úgy tervezik? Hát most itt egyelőre arról van szó, és amúgy ezt a zákos is mondta korábban, tegnap vagy tegnap előtt, amikor, amikor dumáltunk, hogy, hogy ő is úgy hallotta. De hogy ez még nincs megerősítve, tehát én, én azt mondom, hogy megint, a, megint ott tartunk, hogy az E3-ot mindenképpen meg kell várni ugyanúgy, mint a Divisionnél, meg majd a Battlefield 5-nél, amiről majd szintén beszélünk, hogy, hogy ott letisztázzák a dolgokat, meg ott legalább t is látunk, mert most látunk én. egy teaser videót, ami csak annyi, hogy jaj, de jó, hogy a bekopsz és ennyi. Ja, ami eléggé bénalat, ráadásul. Igen. Ti nincs benne semmi, csak úgy, mintha összemontázolták volna az előző részből, átettek egy ilyen blurt, hogy így elmosódjon, hogy alig lássál valamit, meg így előjön a logó, és akkor örüljön. Ennyi. Igen. Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy ezt az E3-ban fogják bejelenteni, vagy úgy, mint a hogy lesz egy ilyen előrehozott bemutató, mint a BF1-nél a trailernek, amit utána levetítettek háromszor, mert nem tudtak más mutatni, mert csak a tréler volt kész. És ezt nem is értettem, hogy erre hogy lehet fölhúzni egy bemutatót egy játékra, egy trélerrel. És ugyanúgy a Kodot is előbb bejelentették, és ott is háromszor vagy négyszer elmutogatták azt a Roll-trailert. Mondjuk akkor az nem nagy meglepetés, hogy idén is jön egy... Igen, ég igen. tudni. Meg hát ma a Black Opsot is legykeltek. És ugye ég ég. múltkor óta meg már tudjuk, hogy a Battlefield az pedig valószínűleg vissza fog térni a második világháborúba. János hiába vé. És azt mondod, hogy kiderül még róla pár infó. Így van, hát, hát annyi, hogy, hogy ezek a behemót hülyeségek, amik vannak, ezek az elég klasszok, amik voltak az egybe, BF1-be, ami szerintem tök fura, meg azt hiszem ne ez a lovagi páncélba a bújt gépágyus, meg az mm -hmm. ilyen hülyeségek, na azok itt is lesznek, és ugye úgy gondolom random helyeken lehet fölvenni. Le, visszatérnek de a kasztok a, a régebbiekből, tehát lesz sniper, meg ilyesmi meg a frakciók, de ez, ez, ez igazából egy Battlefield 1.2. Szerintem nem? is, igen. De Tehát, biztos. hogy valami ilyesmit sejtek én is. Fugod. És azt még tudni lehet, hogy tíz pályát fogunk kapni a kezdésnél. Úgyhogy majd megint lehet gyűjteni a Complete edition a pénzt. De jó. De itt még trailer sincs. Ja, a hogy... csak kozmetikai elemeket fog tartalmazni. Ez az e ilyénél már ilyen lesz, hogy most már innentől kezdve shooter játékban nem csinálhatnak ilyet, hogy freedom. De máshol sem szerint tehát hogy most már minden játékban ezt oda A FIFA-ba még ne nyomják az torkán, szerintem jó pár évig ezt a b 2 cuccot Hát az ott működik is, tehát a te van ez kialakítva Tehát hogy szerintem azzal annyira nincsen probléma Na, úgyhogy már meglátjuk, mi lesz itt a BF5-nél is. Én mondom, itt még teaser sincs, meg hivatalos bejelentés sincs, úgyhogy itt még akármi lehet. Még az is lehet, hogy kiderül, hogy ja, a II. világháború anyátok attól nem. És akkor teljesen más lesz, és mindenki Na, én csak átvertek. Én valami modernem shooternek. Én mondom, én a, én a Vietnámot vártam. Az egy tök jó lenne, de hát ez van. Meg az is lehet, ki tudja. De még lehet, igen. Most már ez az ez EZI Activision is átmegy minden évben, adjunk ki egy ki egy-két shoot most nagyon dömping van, tehát a Battlefront kettő is jött, ugye a Battlefield egyelőtte, akkor Titanfall kettő, most itt van a nyakunkon a Battlefield öt. Annyira furán van az érték játék számozva, hogy az hihetetlen. Igen. Megjelent, nem tudom, hogy így a számozás nélkül, és akkor a végén jött egy egy, és az egyes után megjelenik az 5-ös, és a következő mi passzus. Most gondolom bele, hogy bemegy valami gyereknek a szüle, a szülők bemennek valami boltba, hogy venni akarnak valami betelférdet, és egy fingjuk nincs, és mondja az eladó, hogy most a legújabbat akarják, mert az az egy, de két hét múlva ki megjelenik, az öt. És akkor mi van közte? Hát azok már voltak régebben. azok tök régiek. Azok igen, már. azokkal ne foglalkozzunk. Van. Hát igen, kicsit-kicsit összezavaró ez a számozás. De nem is szól arra, hogy a Betülfront kettő meg már volt. régen. Igen. És akkor most megint a betül front kettő. A kod milyen jó megoldott hogy kod ww 2 Tehát, hogy simán lehetett volna a Betülfit v1, vagy csak simán betülfit ww két dupla vel És ja, akkor ja. mennyire jobban kijöttek volna, nem kellett volna szerencsétlenkedniük. Ez meg lehetne betülfit ww 2 Jó, ja, hát a marketing osztályban be voltak baszva, Amikor ezt kitalálták, amely. vagy átmentek a Ubisofthoz. ú lehet. Na jó, és a végére erről, még neked is egy jó hír Erről ennyit tudunk, nem? Tehát, hogy... Így van, és még ez se biztos tetsz Na viszont, ami nagyon ezért, megragadta a figyelmemet hogy jön a Skyrim VR-ra ami nem is tudom, hogy most ez egy viszonylag régi játék és hogy megjelenik virtuális headsetekre, ez mennyire nagy szem de ami különösen poén ebbe a hírbe hogy Oculusra is. Mert ugye a betesre játékai azok, mondjuk hogy össze voltak balhézva valami ilyen szinten az oculus és nem nagyon jelentek meg rá hivatalosan. Aztán, de ott mégis tudtad játszani rosszul. rajta, nem? Vagy hát lehet rajta játszani. Egyiket sem próbáltam, hogyha nem tudok róla nyilatkozni. Elvileg működik, de hogy hivatalosan egyik se támogatta az oculus viszont ez megjelent a steam és már ott van az Oculus támogatással, indul. Úgyhogy ez hivatalosan. Meg ezen a csodás és Windows Mixed Reality cuccan is fog működni. Azt a segít. Úgyhogy én kíváncsi leszek rá. Mert azért egy ilyen világot bejárni VR-ban, amire les ilyen több száz óra játékidőt is simán magával, tehát így magába foglal, azért az nagyon durva. Igen, és főleg, hogy nem PSVR-ral, mert elhiszem, hogy ez egy régi játék, de azért PSVR-ral egy kicsit nehezebb, mert ugye az ahol nincs a, a, a, a, a psvr már megjelent. De igen, azt mondom, hogy mert hogy a PSVR exkluzív volt egy évig, vagy igen, és, igen, igen, nem igen. Tudom, és hogy ott valószínűleg azért nem fog azon úgy kinézni, mint az Oculus-on. Tehát, hogy ez egy régebbi játék, de azért az oculus ba meg a, meg a ja, hát ott jobban fog Igen, kicsit többen a kraft. Ja, ja. úgyhogy kíváncsi rá. A, néztem az... gameplay-eket VR-ból Skyrim-mel, hogy tehát ne ijászkarak karaktert kezdj. Én csak ennyit tudok ajánlani. Mert <gül> Miért, a Sávon ezt a jó ijászkodó vagyok. percig szerencsétlenkedett az ilyen, amire hogyan tudott lőni valakit. Úgyhogy... Hát jó voltam, aki alfosz. Ja, hát az lehet. De hogy én már gyakorlott ijázó vagyok. Ja, te már nagyon profint igen, a különböző lövöldözést tudszokkal, úgyhogy lehet, hogy neked már menni fog. De hogy ki az hogy meg fogom venni, megjelenést ko, hát 60 euró játék. Ja, mondjuk, kicsit borsos. Az lehet, a Fallout VR-t is és én azt sem se vetted meg sem. Hát, annak nem is volt hivatalos támogatása igen, úgy lehet, hogy később annak is kijönnek akkor ezek szerint beszélünk azokról a játékokról, amit nem veszek meg hát amúgy most nem azért, de szinte az egész podcasten mindig olyanokról beszélünk, amit én nem veszek meg úgyhogy a most egy kicsit, is, lehet, nem. Egy kicsit lehet olyan is, amit te nem veszel meg de jónak tűnik de esetre kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz sikeres meg maga ez a VR, hogy milyen játékok jönnek még hozzá mostanában. Hát, hát, hát tényleg és ab, apró, apró info, hogy az Oculus rendszerében volt valami probléma, és valami frissítéssel összeakadt az Oculus, és nem lehetett játszani vele. Nem tudom, talán Nvidia frissítés, hogy valami probléma volt, és azt mondták az Oculusnál, hogy akkor mindenki kap 15 dollárt a amit levásárolhat. De jó fejek. Ami, ami egyébként egy tök jó, hát így Tetszik ez. És, és most én nem akarok hogy... megbántani, de 15 dollár, mit tudsz venni ott? Hát, tudok. De ja, főleg azt az hittem, akciós. hogy mindig róla drágák. Nem, hát most enindítom az Oculus kliensét, és mindjárt adok neked egy pár címet. Nem Amik nem 15 dollár, nem vagy az alatt van természetesen. Tehát, hogy nehogy nem. engem, ne próbálj meg átvágni, mert utána nézek. Most, most van valami űrhajós játék, az éppen déli deal van, ami 20 dollár, és most 9, tehát mi marad is belőle pár dollár. Akkor amit reklámoztam már régebben, ez az ATEC Cybernetic, az például, most nemrég jelent meg Oculus-ra, vagy az Oculus Store-ba, ugye eddig is lehetett Oculus-on játszani csak a Steam-es verzióval, és most... Igen, igen, igen. És Azt akkor most már két... is hivatalos cuccot kapott Igen, az például 14.99, tehát marad egy centet. Amit utána kiállhetsz a hajadra. Igen. És ez most akcióban van, tehát később 25 dollár lesz kb. a játék. Hogy e, ezt érdemes behúzni, ezt, ezt tudom mindenkinek ajánlani. Meg most vannak ilyen, ilyen duópakkok a, a store-ba, ami azt jelenti, hogy két játékot is összecsomagolnak, és akkor, mit tudom én, odaadják 30 dollárért. De olyan játékokat, amik így egyenként megvéve, eleve 30 dollárra. Hát ez például, itt van a Rúdata például 40 dollár, és összecsomagolva a Box VR-ral odaadják 30 ért Fox VR, meg ez az mennyibe kerül. Az is egy 20 dolláros játék. Ez Na meg, akkor ez már majdnem olyan, mint valami kicsit drágább Humble Bundle. Igen, igen, igen. igen. Ez, már, ez már egész jó. És itt például úgy oldották meg, hogyha az egyik játék megvan neked a parkból, akkor annak az árát levonják. Ó, ezt imádom, aki kitalálta. Tehát, hogy ez, ez az egyik legjobb dolog a világon. Tehát például itt van egy Arizona Sunshine, meg egy Superhot VR összecsomagolva, és erre nekem azt mondja az Oculus Store, hogy ezt ingyen megvehetem, mert megvint a kettő. <gül> <gül> ezt nem is értem, hogy azt hogy gondolták. Viszont itt van például a Spark meg az Onward össze van csomagolva. A Spark nekem ebből megvan. Az Onward az meg egy ilyen hát kicsit ilyen Rainbow Six-szerű Counter-Strike-szerű shooter VR-ban. Itt sokan dicsérnek, az például 25 dollár és áron, így viszont most meg lehet azt is venni 15-ért ebbe a pakba mert ugye a, a Spark az nekem megvan igen igen az igen, Azba, hogy mondjuk olyan játékok vannak ebből a duopakba most nekem ami annyira, annyira nem érdekel például a Job Simulátort is most meg tudnám venni 15 dollárért ami ilyen tök jobb a játék és szívesen fizetnék ért 5 dollárt de nem <gül> tudom többet annyira nem mert itt nézegettem, mondjuk arra rá kéne fizetnem. Az az akció, hogy nézem, el is járt. Ez a. Nem, még van. Ez a Rickend Morty Virtuár. Rickelity. A, a Rickality, igen. <gül> az csak 25%-os akció van, úgyhogy még így is 27,5 dollár körül mozog. Ezt mondták, hogy ez nem feltétlenül éri meg az árát, mert kicsit, kicsit kevés az a tartalom benne. Ja. Vagy itt van például a Dax Season, amiről beszéltem én is. Ez a Kacsavadász. VR, cucc, és az is 15 dollár most akcióban, úgyhogy szoktak itt jó akciók lenni, figyelgetni. Akkor, akkor most már szépen lassan megy le az áruk, tehát már nem azt éljük, amikor 40 dolláros demókat veszel konkrétan, mert az elején az az volt. Szinte. Na, meg karácsony környékén meséltem, hogy gyakorlatilag majdnem minden nap vettem egy VR játékot, amire lennent az áruk, tehát 5 dollárokért, meg 10 dollárokért a VR játékot vettem, hogyhaj, betáraztam kicsit. Mondjuk mindig van, ami jó lenne, megvenni. De hát majd idővel. Bővül a gyűjtemény. Jó van. Majd akkor azokra is beszámolunk mindenképpen. Meg amúgy nem tudom, hogy bírná a gépet streamelni a vr cuccokat. Én múltkor streameltem egy VR játékot. Mindjárt mondom, azt sértem is szerintem. Ezt a... Mindjárt mondom. I expect you to die azt hiszem, az a... Ja, igen, rémlik valami. Igen, igen, igen Azt fölött jó, ilyen, ilyen logikai játék, az jó volt streamelni. Na, akkor majd ezek is oda felkerülnek szépen lassan. Lehet követni a nem, a csatornáját, meg ja, mondjuk a kicsit-kicsit bonyolultabb -e játékok, azok nem tudom, hogy mennyire virnál a gépem, hogy mert valami eleve így, hát már nehezen játszható is, hogy feljebb veszem a grafot benne. Igen, igen, igen. Jó, szerintem, szerintem például amik a Skyrim lehet, hogy menne. Tehát, az, az lehet ez az ilyen 5-6 éves játékot vr átrakni lehet, hogy az nem olyan nagy gond. Igen, meg érdekes, hogy itt van a Climb, ez a hegymászós különték, az ugye azért nem egy ilyen nagy számít grafikailag. Tehát szép-szép meg minden, viszont ott felhúzom a grafot, úgy be a gépem, mint az állat. Hát De persze, lesz. mert ott mindenki szikla ki, ki lesz dolgozva, aztán ugye az már minnyiár más. Igen. Nagyon kemény. Ezt ember nem is gondolná. Igen. Hát ez olyan, mint a, nem tudom, az ultra modern gépeken is szaggat a PUBG, meg ilyesmi, tehát ez a tipikus, hogy ki hogy programozza le a motort, az, ez mindegyik fejlesztőknél máshogy működik. Mondjuk VR játék, az nem tudom mennyire jó streamet. Oké, okay, sokan streamelnek, de lássuk, be azért nem nagyon megy át az élmény. Igen, igen. Mondjuk azon filóztam, hogy a, a szobát így be kéne járni, mit csináltam, és ezt így bemutatni így valami streamen belül, ilyen roomtour VR-ban. <t> Ez nem lenne rossz. Nagyon durva. Most éppen ma nézegettem más emberkéknek is a szobáit, hogy milyen itemek vannak benne. Van egy-két egész ötletes item például. Nekem van egy ilyen, hogy bumeráng. Tehát így konféten és így visszajön. És így lehet ott mert a szobó úgy van kialakítva, ez egyik fel az ilyen fúnyított. Igen, igen, igen. És ott egy ilyen nagy, ilyen hatalmas egy terület van, és akkor a lehet dobálni a bumerángot. Ez így visszajön, meg van egy csomó ilyen, így amit lehet lövögetni vele a nyílakat kifele. Úgyhogy jó pofa. Jó pofa vannak benne, remélem fejlesztik ezt is tovább, mert ez is fejlődik. Folyton jönnek hozzá a frissítések, amik aztán visszakadnak a és kapsz 15 dollárt. <síns> <síns> ja. Egy végig kéne tolni mahatokat a játékból is, amik megvannak. Ez az Arizona Sunset is abba hagytam, elég hamar. Pedig az sem olyan hosszú játék, de az már majdnem. Hú, az Arktikát is abba hagytam, is az is egy jó játék, az is. arra is nagyon rá voltunk kattam, amikor megjelent. Aztán nem vettem meg, és szerencsére akciós lett utána, úgyhogy... Aha. Hát együtt, hogy minden akciós lesz. Okay. Figyelni kell az akciókat tényleg, mert itt is ilyen napi akciók vannak mindig. Úgyhogy ezt jó, csinálja az a plusz. Daily deal, érted? Így van, hát, Lejutnak a steam az ti mostanában nem akciózik annyira. Hát, de akciózik, most is a kodok akcióznak meg ilyenek. Ja, 8 évvel ezelőtti 5 dollárral csobb? Nem, nem. De például, ha meg akarod venni a franchise-t, az összes kóddal, ja, minden együtt, néztem. akkor az 1000 dollár helyett 183. Azt mondjuk elég beteg. Te 82%-kal? Eljet kicsinál. Hát senki. Hát a Season Pass-t megvetném, mert 20%-kal olcsóbb, de azok a ROAD PUBG Games komládák most nagyon lementek, úgyhogy cseszik meg. Igen. Ez már csak így még sajnos. Nézzem, mi az, ami még itt ér valamit, és... Előle van hát, hát nagyon nem. A, Te Black o... Ops egyet, a Black Ops egyet, az is most 37 euró. Hát nem Igen. Nagyon tartják az árukat. Ezeket, ezeket simán kéne olcsó, vagy az első részt, ami már 2006-os, érted? Tehát 12 éves játék, és azt is 10 euróért akarják az ember. Nem tudom. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon le kéne menni ezeknek az áraknak már. Ja, meg még el nem felejtem, még a kod Markólján, gyorsan ide szúrom, hogy pleckkának egy Modern Warfare 2 Rimastert. Ja, tényleg azt olvastam itt, de a nem a le el lenne. Ez semmi, de pleckkája. Majd na, összekötik a Black Ops izé, hyperdrága is? Hát el? lehet, hogy megint lesz egy 80, majd nem tudom szerintem. Mekkora poé lenne, hogyha nem lenne, külön meg, és akkor... Tehát az Activision az előző kódnál tudta, <síthat> hogy szar lesz, és azért tettem elé, meg valószínűleg ez jobb lesz, ezért nem teszi mellé. Azért ja, kicsit, kicsit lenéző lenne a fejlesztő csapattal szerintem. Ja, és milyen lenne már, hogy azt lennék többen, mint az újat? Igen, igen. Hát ez a régen is így volt. Ugye? Meg főleg miután megjelent külön, akkor meg, még úgy is. Hát. Mit csinálnak már ezek? Majd a Black Ops. Má én megnézem a trélert, kíváncsi vagyok meg. Gondolom lesz belőle Open Beta, mert mostanában ez nagyon nagy divat, meg gondolom ez, ez a Battlefield-nél is Jaj, így azt, azt ki Majd azt, azt kipróbáljuk, megnézzük, hogy egyetlen fut-e a gépen meg. Bár a Cold biztos, hogy fog futni, mert... Már nekem nem szabad, én annyira ráállják rá az Open Beta-ek utána a játékokra. Akkor majd én megnézem helyetted is és elmondom, hogy mennyire szar jó. Oké. Okay. Jó van, megbeszéltük. De akkor is fölteszem. <gül> jó. Na jó, van, de akkor szerintem végére is értünk. Ja, az ilyen rövidkeadáska volt. Így van. Na jó, hát. mondjuk, ezek most pont olyan témák voltak, hogy gyorsan át lehetett magunkat rágni rajtuk. Ja, megint beszéltünk a kodról, a vr ről Igen, de én nem akartam beszélni a kodról, amúgy annak jelen, hogy én írtam föl, tehát hogy... Csak <gül> ja, egy tudatalat fölírtam, úgyhogy nem én akarsz föl beszélni. Szerintem aludtam, amikor írtam. Én tehát, hogy jaj. már ennyire már így ben van a... Úú, egyébként gondolkoztam a... rajta, hogy csinálok VR streamet, ami ládonyítás. Mert hogy ott is oh. a VR-ban ilyen izék. Majd összegyűjtök párat, és akkor majd... De a csak pár, alatt ugye tudom, hogy... az... pár alatt ugye 500-600 darabot értesz. Nem, max 10. Sokáig tart, mire össze. Az nagyon gyenge eresztés. Hát így értem. Majd összekötöm egy ilyen rune-túrral. <gül> Jól Akkor talán, talán élvezhető lesz. De egyébként az nagyon jó néz ki VR-ba. Tehát van egy-két játék, amiben vannak ilyen lárek. itt van ez a ez a Rec room, amit nem is értek, hogy, hogy azt a játékot hogy fejlesztik. Mert elvileg abban nincs mikrotranszakció sem. Tehát, egy ingyenes, van Oculus-ra, Vannak benne Ládák, amiket kituszni, négy kapsz néha, így szintlépésekkor, és akkor abban vannak ilyen kozmetikai cuccok, de hogy ennyi, és ez azt is fontosan fejlesztik, és nem. Én nem tudom abból, hogy ilyen pénz. Nem lehet, hogy reklám, vagy valami de módszel, szerű, Tehát, hogy valakinek odaadták, nem tudom, az Engine 4 négyet, hogy figyelj pénzére, ezt csináld meg, aztán kész. Én nem tudom. Ugye az korai hozzáférésű még, aha, aha. Hát akkor lehet, egy később. Akkor az akciószintén lesz. Tudod. Ez lehet, hogy ilyen beeltetés, hogy először még nem rakunk bele fizetős izért. Ez egy behetetés lesz, tis lesz tis hogy tis megkapod tis nyitogatod a ládákat minden is, amikor fizetős lesz, azt mondják, hogy ha-ha, jön vissza a ládai zsöcsém, semmit nem kapsz, mert az mindig ilyen volt, és most nem attól hát, nem tudom. És ha te tartalom, az van tehát hogy van kalózos izé, pályák benne, meg csomó csinálni. Frizbizni, paintbolozni, kosarazni. Bizi piszta olyan az, az a paintball igazából, de mindegy. Úgyhogy nem tudom, nem tudom, és, és tőek csinálják, és jön bele mindig tartalom. Nem tudom miért, vagy hogyan. Mondjuk a vr -chat is egy ilyen cucc, arra nem tudom, hogy hallottál. Semennyit. Semennyit? Sem, ennyit. Sem ennyit? Ö... Hirtelen akartam mondani. hogy ugye, ugye beszúrom ide neked. De... Ugye ez a VR-chat, ez kávé arról szól, hogy VR-val egy cseten. Igen. És így, tehát ilyen chat szobában tudsz rohangálni igazából, és így, nem tudom, dumálni másokkal, de vannak ilyen játékok is benne. Például, ottkor játszottam valakikkel olyat, hogy hát nem, nem vagyok túl nagy LOL rajongó, de azt kellett csinálni, hogy a LOL, LOL pályája volt benne, tehát ott tudtam mászkálni a LOL pályáján, ahol játszodik a játék, és Ló karaktereknek a táblái volt, aki hogy a dzsungelba, és akkor azokat kellett megtalálni. És akkor azt játszottuk, hogy, hogy valami karakternek kellett találni. Ami nekem barom volt meg, hogy nem éismerem őket. Vigá a móban, azt hiszem, megérhetünk a pusztulásra. De ez nem MOBA volt, csak tényleg. Mondom, csak a, a helyszín volt ilyen. Jenos. Ilyen Na jár. ugye mutatom neked, hogy. Most egyelően egy ezt találtam, ezt a képet. jó ja, nem jól másoltam be. Már a profizmus átütt ezúttal is. Várját, most keresked, szeretném egy videót is, megnézem, hogy hátha az informatívabb. Ö, az lesz, az lesz szerintem, hogy a hangot vedd le. Figyelj! Én figyelek, én, hú, én most nagyon izgulok, hogy mi lesz ez. Nem tudom, ez a piros figura megvan. Milyen piros figura? Majd nézd meg a videót. Láttam, de nem vágom mi ez a piros figura. Nem láttad még sehol? Nem. Ez a vrchat indult indultál valami, ugye a VRChat-ben akármilyen modell lehetsz, amit be tudtál tenni a játékba. Tehát, hogyha pengén vagy modellezésből, akkor kedvenc videojátékodból vagy rajzfilmedből berakhatsz ilyen figurát. És valamiért ez a piros figura, ez nagyon elterjedt. Valami neve is van neki. Te jó ég, mi ez? Erje? Rákeresek rá. Miért van olyan érzésem, hogyha modellezése bármit be lehet rakni, akkor csupa meztelen faszileg valami beteg nő dolgok. van? Nem? Nem, egyébként nem. Egyébként És miért, miért nem? Dolgok van, <gül> nem tudom. Hát ez a piros figura lett a legnagyobb mély ebben a vrc És Néha, hogy letámadják az embereket sok, sok ilyen... Az a, nem tudom, ez va valami Sonic kizé akart lenni, csak... Béna volt a modell, ezért, aki barakta, és hát ez lett belőle is. Hát, hát nem tudom, ez mém. inkább... Mint valami elcsészett Solus karakter. Hát Nem is tudom mi, hogy hívják, várja. Ugandának talán? Igen? Ezek az ugandák. Ja, értem. Most, most, most már szépen. világos. Igen, Igen tehát hogy nagyon sokan mászkálnak ilyen karakterrel. Szerintük vicces. A ez a, mondjuk a szám. Ez a trollkodásnak ez a vr verziója, ez, a, ez az uganda. Jó, mondjuk inkább <gül> ezek az ugandák menjenek rád, mint a tekesek, amikor kihívják rád a poénból. Igen. Nem, de ez a vr is nagyon népszerű lett. Valamiért. Hát, mert... Edik semmi értelmeni. Mert az a sok szerencsétlen, aki viárt t vett, az valamire használni akarja azt a rohadt szemüveket. Egyébként is. nem. Tehát meglepődnél ezt olyanok is használják, akiknek nincs viárjuk. Hát akkor azt az hogy hogy ez. De nem kell hozzá VR. De te ja, tudod használni VR nélkül is. De én nem, nem akarom, hogy mirepült. ezek az ugandaiak megrólmozzanak. Meg Ugye? De nem, de lehet, hogy más akkor. tudom. Oh, a fura ja, igen. Most nézte. Igen. Jó. Jó. Oké. Okay. Left 4 Dead 2 mod, ahol a zombikat lecserélték ilyen ugandákra. Jó. Szerintem kimaxoltuk <gül> ezt az ugandai fasságot. Jó, hát valakinek ez nagyon bejött. <gül> Látszik. De mondom, vannak egész profil összerakott modellek. És ebbe a vr -cetből. Most lassan jön majd a Ready Player One című film. Utána lehet, hogy így az Oculusnak a, a részvényindexe így fellendül az égbe. Mert <gül> ki tudja annyira. Nagyon népszerű lesz az a VR cucc. Ugye a filmben eléggé komolyan megtolták a VR dolgot. Igen, hát konkrétan az egész arról szól. Az a, a film elég jó marketing lesz most a, az ilyen VR headseteknek. Szerintem kíváncsi leszek vagy én is meg akarom nézni. Bár állítólag a kritikák azok annyira nem ismerítik, de leszarom. Már megjelent valahol. É, azt hiszem már voltak ilyen teszítés, vagy valami ilyesmi. Aha, és ott nem tetszett az embereknek? Hát ez nem újdonság. Jó, ez mondjuk ilyen. hogy mondjam, ilyen, ilyen kocka, kocka megy ország. <gül> <gül> Tehát, hogyha olyan kritikus nézem, aki annyira nem nincs ebbe benne, akkor hogy neki annyira nem tetszik, mert. ilyen nagyon sok tereggel van találja. Igen. Csak nehogy ez átmenjen túl sokba, tehát hogy ne úgy akarjon a film mindenkinek jó fejséget mutatni, hogy telepakolnak két percenként egy easter eggel, és a sztori meg amúgy egy fos lesz, hanem azért próbálkozzonak. Hát a sztori az adott, mert ez egy könyvből készült, ugye? Hát de úgy mondom, hogy nem mindegy, hogy mit emelnek át a könyvből, ugye? Az is igaz. Az is igaz. Hát szerintem azért összerakják jól. Én bízok benne, hogy jól fog sikerülni. Na, de most már megbeszéltük ezt is, most már filmekre is kitértünk mindenre. És a multifunkcionális podcast vagyunk. Ez teljesen, abszolút. Kicsit le vagyunk elősztve. A... Igen, mm -hmm. Na, hát te mert most jötték ki a, a nyárból, én meg most mentem bele megint a télbe, úgyhogy csezd ja, A télben én is belementem, csak én most jöttem, hogy egy kicsit le vagyok barnul, tudod. Ne jégtem, Igen. Hát, a hasamat a tengerparton, ez azt jelenti, hogy a, a hasadat hogy nem sérjás, semmit. Nekem meg azt, hogy leég a hasam utána. De, hát, hogy... De ezt ne reklámoz legalább. Tehát, hogy itt, itt, mi meg itt voltunk a hidegben, meg a szívásban. Itt hát, hát is ott... jó idő volt akkor, ilyen tizenvalahányfokok voltak ja, itt is. Le lehet, hogy összefüggésben van az, hogy megjöttél és volt hideg lett. Tehát, volt hogy egy kis tavasz. Lehet, hogy vissza kellene menned. És akkor megint jó idők lenne itt. Hát ö... adományokat várok a következő számoszó. <tána> <tána> Egyébként meglepően olcsó ciprusra utazni, hogyha kifogsz valami jó járatot. Tehát Hugon valami pár ezer forintból ment haza, mert ugye ott, ott él. A ez nem is az nem is tényleg, hasz. Nem is tudom, talán 10-10 tíz, ezer. Jó, de gondolom ez ilyen last dolog, nem? Tehát ilyen az utolsó de pillanatban valami... Azért, hát nem last mert előre foglalta el ja, le a jegyeket. Ja, igen, igen. Ezek a nagyon durvák egyébként, tehát olyan, olyan hullámzás van, ez hihetetlen. Hát szezonban iszonyat drága hogyha szezonba akarsz utazni, viszont így télen, meg, meg így hát az ilyen havas tavaszon, ami most is van, annyira nem, nem durva. Énkész orcsó meg lehet úszni. Úgyhogy nézegetni kell, ha az ember szeret utazni. Na, de nagyjából ennyi volt a gaming téma szerintem. Vagy van még, amit akarunk tárgyalni? Szerintem nincsen. Keresek még képet az Ugandákról. Nem kell, hagyjál az ugandákra. Biztos? Tényleg, Nem Keresek. És ti se keresetek rá ezekre az ugandákra, de szerintem Neu be fog valami fasságot. Ez lesz, a, ez lesz a kép, majd lehet. Ah, Isten. <laughs> Na jó, nem, majd valami vicces képet beteszek a az, az új, az új kod Black Ops. Majd vonalkódosat a ami... <laughs> ilyen poénos. Szerintem az lesz. <laughs> ja, de ha már... Tehát nem a weboldalunkat, akkor Timába szegláttátok, hogy itt tettem ki, amikor ezt az adást hallgatjátok. Én még nem láttam és nem akarom megnézni. <gül> Oké. <Okay>. Megbeszéltük. <gül> <gül> Na, hát akkor ennyi mára. Aztán jövő héten talán jövünk, talán nem. Attól függ, <gül> hogy lesznek-e témák, meg ilyesmi. Elutazni biztos nem fogok. Én viszont lehet, hogy lemegyek Ez Ezer okay, forintból, ugorren. nem tudom. Megoldom okosba. van. Na, hát akkor további szép estét, játékot, jó éjszakát mindenkinek, meg ilyenek. Sziasztok! Sziasztok!